Ja, äh, was soll ich sagen? Stellt mir Fragen. <lacht> was ist ein Dragon Ball? Eine Kugel, nächste Frage. Wer bist du? Was machst du hier? Warum? Welches Format? URL, Feed, los! <lacht> ja, äh, ich bin André McFly, ich, äh, bin 27 Jahre alt, ich bin Single. <lacht> ich wollte zu den interessanten Sachen. Nein, also äh, ich bin der Kopf hinter dem Kamehameha-Podcast, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Oh, ich sehe gerade, der Raphael ist da. Ähm, und wir, ja, wir reden über die Das Dragon Ball Universum über, über Filme, über Serien, über Bücher, alles was mit Dragon Ball zu tun hat, nehmen wir in unseren Cast durch. Den Cast gibt es jetzt seit, seit August letzten Jahres, also wir sind kurz vor unserem Einjährigen und ja, uns findet man auf äh, www.kame-hame-h.de, ähm wo auch unser Feed ist und, und Verlinkungen zu unseren Facebook und Google Plus und alles mögliche. Ja, der äh, hat ja eben schon gesagt, äh, wenn er euch gezogen hätte beim Pottwichteln, hätte er nicht gewusst, was er machen soll. So. Äh, ich bin da auch völlig blank, Dragon Ball. Worum geht es da? Was muss ich mir da vorstellen? Wenn das, <lacht> wenn, wenn, das, wenn das zusammenzufassen ist überhaupt, in kurzen Worten. Ja, im Grunde ist es eine äh, japanische... Äh, ja, Anime-Serie oder halt eine Manga-Reihe ursprünglich. Ähm, eine Geschichte, die, man kann die eine, ähm, Aspekte hat, dass man, dass man da jetzt kurz nur sagen kann, es, es äh, geht um Kämpfe, es Geht um äh, Dragon Boys, was äh, magische Kugeln sind, die Wünsche erfüllen können. <lacht> Und ähm, das ist etwas, was mich schon begleitet hat, als ich ganz klein war. Und ich habe äh, letztes Jahr halt nach diversen Gastauftritten im unter äh unter anderem ähm, gesagt, ich möchte jetzt mal einen eigenen Podcast machen. Aber was mich beim Podcasten immer äh, ankäst, sind Leute, die sich ein Thema vornehmen, was sie gar nicht wirklich kennen, also irgendwelche Äh, Hipster-Podcast, die sagen, so, diese Woche reden wir über äh, Game of Thrones, unsere absolute Lieblingsserie und die haben eigentlich gar keine Ahnung, wovon sie reden, aber machen einen Podcast rüber oder sowas und sowas finde ich immer doof, deswegen habe ich für mich gesagt, ich mache jetzt einen Podcast äh, über etwas, was ich kenne, was ich mag, was ich gut kenne, wo, wo ich mich auskenne und das wäre einmal Dr. Who gewesen <lacht> und der war leider schon äh, vergeben, der Podcast seit Jahren Und dann habe ich überlegt, was, was, äh, wo kenne ich mich sonst noch mit aus? Und äh, dann schoss mir Dragon Ball in den Kopf, weil mich das schon seit frühester Kindheit begleitet hat. Nicht immer durchgehend, aber ähm, äh, immer wieder. Und irgendwann immer wieder mehr als früher. <lacht> Und äh, ja, so kam ich dann auf die Idee, einen Dragon Ball Podcast zu machen. Ähm, kurze Frage Wenn ich mich so zurückerinnern kann, ich glaube, wir sind in derselben Altersklasse. Ähm, dieses Thema Dragon Ball war bei mir aktuell, keine Ahnung, 12, 13, 14 sowas, wo das dann auch im Fernsehen gelaufen ist. Ich kann mich da so vage dran erinnern. Ähm, Gibt es da immer noch äh, gegenwärtig irgendwie äh, die Comics oder die Filme oder ist das, äh, ich spreche über die Vergangenheit in, in dem Format, über als, äh, die schon bestehenden Sachen, was halt jetzt schon äh, länger veröffentlicht worden ist äh, und es gibt nichts Neues. Also wir besprechen querbeet auch alles, was äh, früher war, also alles in Anführungsstrichen, aber das, wo, was wir uns halt gerade dran nehmen, aber äh, ähm, Es gibt auch äh, die äh, immer wieder neue Manga rein und auch äh, äh, äh, Geschichten, die jetzt nicht direkt äh, von Dragon Ball sind, aber äh, zum Beispiel eine Prequel-Geschichte von Dragon Ball, ähm, ist jetzt auch gerade als Manga erschienen, alles mögliche. Also es kommt immer neuer Content dazu. Die Serie, die aktuell läuft, äh, die äh, wird auch noch zwei, drei Jahre laufen. Also äh, Content gibt es genug. Und wir nehmen halt auch äh, alles dran, also sowohl alte Sachen, die wir besprechen, als auch jetzt die aktuelle Serie, da, da fassen wir die Folgen immer so in Story-Arcs zusammen und besprechen die dann. Wir sprechen aber auch über die Videospiele, wir sprechen über die Filme, die auch äh, noch erscheinen, also in den letzten drei Jahren sind zwei neue Filme erschienen, die... Also nach 15 Jahren Pause mit Filmen sind dann zwei neue erschienen und die haben quasi den Stein ins Rollen gebracht, dass es auch eine neue Serie äh, gibt, weil die sehr erfolgreich waren, die Filme. Die eine davon kommt jetzt im Oktober sogar äh, in Deutschland in die Kinos oder im September, glaube ich. Und ähm, ja, das hat das Ganze ins Rollen gebracht. Und, und also wir besprechen alles, Videospiele auch, und Mangas, Filme, alles Mögliche. Das heißt, ihr geht jetzt nicht chronologisch da durch die Episoden durch. Nein, nein, das wäre das wäre bei der Episodenanzahl von einer <lacht> japanischen Anime Serie eher schwierig. Also, ich sag mal, alleine die äh, die Originalgeschichte von Dragon Ball hat zwei Serien, die insgesamt äh, 500 Episoden Ähm, und dann gibt es noch äh, Fortsetzungsserien, eine die nicht Kanon ist und jetzt die aktuelle die Kanon ist und äh, das wären insgesamt 1000 Episoden oder so das wäre mhm. wär blöd sind, zumal alle unsere Zuhörer äh, die Serie kennen und äh, deswegen habe ich auch gesagt, die alte Serie besprechen wir nicht, die kennt eh jeder und die neue Serie, da fassen wir das halt in Story Arcs zusammen, was wir besprechen und nicht jede Folge einzeln, das wäre äh Blödsinnig ähm, Weiter sowas machen wir nicht, wir fassen das dann in ARC zusammen Okay, das heißt ich, äh, es macht jetzt keinen Sinn mir irgendwie äh, die Episoden irgendwo zu besorgen und zu sagen okay, dann schaue ich mir mal zwei, drei an und dann fange ich an bei euch reinzuhören, sondern dann wäre es eher umgekehrt, oder? Erstmal ein bisschen Podcast hören und dann schauen, das was ihr besprecht ob sich das für mich lohnen würde, dann anzuschauen, äh, später dann noch. Also die neue Serie nehmen wir ja chronologisch durch, halt in ARX. Da könnte man sich jetzt äh, die Serie angucken und äh, im Nachhinein unseren Podcast dann hören, wo wir jene Folgen dann besprechen. Ähm, nur halt zu den alten Folgen, ähm, da haben wir halt gesagt, da das Vorwissen gefragt, dass uns so von, von den Stammhörern, die wir haben, die kennen halt die alte Serie und äh, wer jetzt von uns, äh, also durch uns auf die Serie stößt, wovon wir bisher halt ausgegangen sind, dass das nicht passieren wird, aber falls es passiert, der, äh, ja, der muss halt nacharbeiten quasi und sich durch die alte äh, okay. Serie kauen oder halt die Mangas lesen, was natürlich wesentlich kürzer ist, als sich da die Serie anzugucken. So, der Herr Ralf hat gerade schon gesagt, du kennst die Serie, Ralf. Ja, also wo ich äh, jünger gewesen bin, habe ich das auch geguckt, wie das bei uns im Fernsehen gelaufen ist. Aber ich habe das jetzt nicht so extrem verfolgt. Das war halt damals so Schulhofgespräch und hat man halt immer nachmittags mal reingeschaut. Ja, das war, als es hier rauskam in Deutschland, das war 2001, äh, ähm, Also zumindest Dragon Ball Z, was ja das ganz große Ding war damals, was auch im Vorabendprogramm lief, was keine andere Anime-Serie bis dahin hatte. Bis dahin gab es das nur im Kinderprogramm. Und Dragon Ball Z lief dann im Vorabendprogramm und das war ja dann, das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe und ich war dann damals auch äh, elf, als es anfing. Und äh, ja, Schulgespräch kann ich, äh, kann ich bestätigen, war bei uns auch so. Und äh, ich denke. aber nicht oder, oder gar nicht oder zumindest nicht regelmäßig geguckt hat. Gibt es zu der Serie einig oder ist eine Planung, dass es also keine Anime-Serie gibt, dass es auch so ein, so, so ein Real-Life Verfilmung mal geben wird oder soll? Ist Gab es an? schon. Gab es schon? Gab es schon. Ich glaube 2008 kam Dragon Ball Evolution raus. Ähm, der klägliche Versuch von Hollywood, das Ganze als Realverfilmung herauszubringen. Und das war ein Desaster, ähm, sowohl vom Film her, als auch von, von den äh, Einspielergebnis. Ähm, also die Kritiken waren miserabel. Äh, die, der Film ist miserabel. Den haben wir auch bei uns im Podcast äh, durchgenommen, in zwei Folgen. Also wir haben uns richtig lang dafür Zeit gelassen, das Ding zu zerreißen. Ich glaube, es sind Folge 4 und 5, wer reinhören möchte. Und ähm, äh, seitdem... Gibt es, äh, ja, also eigentlich sollte es direkt danach eine Fortsetzung geben. Das hatte sich erledigt, nachdem Kritiken und äh, Einspielergebnisse enttäuschend waren. Und äh, der aktuelle Stand ist, äh, dass die, die Rechteinhaber, die japanischen Rechteinhaber, äh, Inhaber kein Interesse mehr daran haben, dass das Ganze als Live-Action umgesetzt wird. Es gibt allerdings diverse. Ähm, Äh, ähm, Fanproduktion, Fan in Anführungsstrichen, also richtig professionelle, äh, die das als Webserie umsetzen. Gibt es zwei oder drei Stück, ähm, die richtig ähm, was Gutes produzieren, also richtig mit, mit Studio, CGI und alles Mögliche, ähm, was dann durch, durch Crowdfunding ähm, unterstützt... Keine Ahnung, 200.000 Euro wurde da gesammelt. Ähm, das ist recht ansehnlich, aber was Offizielles äh, wird es wohl vorerst nicht mehr geben. Wie ist, wie ist der Softwaremarkt? Äh, gibt es da auf diversen äh, Spielekonsolen und Rechnern äh, Spiele mittlerweile für, ich denke mal schon, oder? Mittlerweile ist gut, also ich sag mal, seit, seit Anfang der 80er ist, sind pro Jahr mehrere Spiele für mehrere Konsolen Jahr für Jahr erschienen von Dragon Ball. Also das ist eine sehr erfolgreiche Spielreihe. Jetzt aktuell gibt es ähm, Auf den großen Konsolen die Xenoverse-Reihe, also Dragon Ball Xenoverse heißt das, wo ähm, eine neue Story erzählt wird, ähm, wo man sich eigene Charaktere erschaffen kann. Da ist vor zwei Jahren oder letztes Jahr, weiß ich nicht, der erste Teil erschienen und jetzt in ein paar Monaten erscheint der zweite Teil. Und die sind sehr erfolgreich und auf den äh, Handheld-Konsolen, also Nintendo 3DS und so, erscheinen... Äh, außer der Reihe auch noch eigene Spiele. Und es gab, glaube ich, kein Jahr seit Anfang der 80er, wo kein Videospiel von Dragon Boy erschienen ist. Keine weiteren Fragen. <lacht> Klaus, hast du noch was? Ähm, ich weiß ja vom Hatti, dass der ja einen äh, Podcast macht, wo es um, um Spiele geht. Habt ihr das schon mal irgendwo äh, dabei gehabt bei euch? Hat die hat nicht nur keine Fragen mehr, hat die hat auch die Stimme verloren, gerade offensichtlich. Ach, die Frage ging an mich, Entschuldigung. Ja. <lacht> Ob wir mal über Dragon Balls äh, gesprochen haben? Ja. Nee, hatten wir noch ja, gar nicht. Also ich, ich, war ich, ich, ich war erstaunt, dass du gerade gesagt hast, dass, oder dass ähm, der Andere gerade gesagt hat, dass es bereits seit den 80ern ist oder so. Also ich, ich mache ja den Retro-Kompott, da geht es ja ganz klar. Äh, C64 Amiga-Zeit. Ähm, ist an mir äh, damals völlig vorbeigegangen. Also das wird es dann ja wohl auch auf dem C64 gegeben haben oder auf dem Amiga. Ich weiß es gar nicht. Das kann der andere wahrscheinlich besser beantworten. Aber ich habe es nie gespielt. Also gab es das für den C64? Weil das war ja so 80er, war ja so C64. Für C64 bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, äh, Amiga, Atari und Nintendo auf jeden Fall. Ähm. Das waren, sind jetzt allerdings Spiele, die ich selber nicht gespielt habe. Ich glaube, das erste Spiel, was ich gespielt habe, zumindest über Emulator, war vom äh, Super Nintendo. Ähm, ich weiß aber, dass es schon... Also die, äh, die Manga-Serie entstand, glaube ich, 82 oder 83 und im Jahr darauf folgte schon der Anime darauf und äh, seitdem gibt es auch Videospiele, ähm, was halt für die gegen Konsolen gewesen. Also es gibt eine Liste im Internet, die, die ist so lang, wie <lacht> über eine Liste von Dragon Ball Video spielen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch was für C64 gab, aber äh, genau sagen kann ich es natürlich nicht. Gut, äh, was, was ich jetzt gelernt habe, ist, äh, dass äh, Manga halt nicht nur diese Comics sind, sondern das ist ja scheinbar äh, für manche Leute schon eine richtige Lebenseinstellung beziehungsweise äh, es gibt auch einen, einen Style, sich entsprechend anzuziehen. Das also hat vielleicht außer mir andere Leute auch schon mitgekriegt. Unser äh, Beitrag beim ESC, äh, die Frau, wie heißt sie? Kre ne, Krewitz heißt sie? Doch, Krewitz, ne? Die war auf so einer Mangamesse. Ist das was, wo man dich auch treffen kann? Gehst du zu sowas hin? Nein, äh, ich kann äh, mit Ausnahme von, von Dragon Ball kann ich mit äh, Manga und Anime eigentlich so gar nichts anfangen. Das ist äh, bei mir, also, äh, also auch so mit, mit diesen Verkleidungen und so weiter und Cosplay entstand ja auch äh, Japan als, als Manga-Figuren und so weiter. Äh, das ist, das ist etwas, damit kann man mich jagen. Also ich, ich bin eigentlich überhaupt nicht der Anime-Fan oder, oder Manga-Leser, äh, ich bin einfach nur Dragon Ball-Fan. Das ist, das ist diese Ausnahme, <lacht> sage ich mal. Ansonsten äh, weiß ich auch fast nichts über die japanische Anime-Welt oder sonst so. Ah, okay, ja. ja da könnt, kriegte, mein Mitcaster, der liebe Chris, ja, der ja. nicht erschienen ist, der könnte uns da jetzt äh, wesentlich so. weiterhelfen, weil der ist äh, äh, Anime-affin. Aber ja. also, Er hat das richtige Style nicht gefunden, vielleicht für heute hier heute Abend herzukommen. Ich schätze einfach, dass er schläft. Ach, schlafen stimmt. Das geht natürlich auch um die Uhrzeit, das kann man auch machen. Es ist ja. doch erst Viertel vor vier. <lacht> diese nervige Angelegenheit, äh, äh, diese nervige Angewohnheit, die so manche Menschen haben, schlafen. Ja. <lacht> Ja, ne, ich kriege das nur mit mit diesem komischen Manga-Style, weil, weil das hier so bei uns in die Familie jetzt reinschwappt, dadurch die äh, mittlere Tochter, die sind da irgendwie alle so ganz, äh Ja, gerade kleine Mädchen, die machen ja, das sehr gern. Ist, also, wenn, so. wenn ich mal so von meinem zweiten Steckenpferd äh, erzähle, das wäre Doctor Who und da ist, äh, <lacht> Cosplay, ähm, ja, hat quasi das, das Fandom übernommen, überschwemmt mit ganz, ganz vielen kleinen Mädchen, die sich, äh, Komische Kostüme anziehen und sagen, ich bin die und die Figur aus Dr. Who. Laufen Klaus? die dann als Telefonzelle rum, oder? Klaus guckt ja auch Dr. Who, Klaus als Telefonzelle. <lacht> und, und dann sieht man diese kleinen Mädchen, die sich verkleiden und dann sitzt man da als äh, äh, ja, übermächtiger Typ, der auf die 30 zugeht und denkt, ja, ihr, ihr habt mal eher einen Spaß. Aber ich kann damit nichts anfangen. Ich verkleide mich auch nicht, versprochen. Guckst du noch andere äh, Animationsserien oder sagst du jetzt so, dass es jetzt so mein Steckenpferd? Das, das, das ist jetzt und nichts anderes mehr? Dass ich so mit Anime ansonsten nicht viel anfangen kann. Ich kenne noch äh, das, was, was früher sonst so lief im Fernsehen. Ähm, also, was lief auch Pokémon kenne ich, Digimon, alles sowas, was so in dieser Zeit, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, ähm, halt ebenfalls im Im Nachmittagsprogramm lief, das kenne ich alles oder äh, One Piece und Naruto und, und diese ganzen großen Anime-Serien. Äh, aber es ist nichts, was ich jetzt äh, so leidenschaftlich verfolge oder wo ich jede Folge von gucken muss und wo ich jetzt auch seit Jahren nicht mehr reingeguckt habe. Also Dragon Ball ist ja wirklich so die Ausnahme. Äh, wobei ich sagen muss, dass äh, ich Letztes Jahr, oder ich glaube so lange ist noch gar nicht her, dann äh, erschienen die alten Pokémon-Folgen auf Netflix und da habe ich rein aus Nostalgie mal reingeguckt, habe gedacht, meine Güte, sowas hast du früher geguckt. <lacht> Noch jemand da? Ja, ich, ich, ich warte gerade mal, ob jemand anders noch Fragen hat. Wenn man schon wir sammeln uns gerade. Ach, ihr sammelt euch. Ja, dann sammelt Heifer. euch mal ein bisschen schneller. Die Zeit läuft. Wie oft erscheint denn euer Format im Schnitt? Also, wir haben keine festen Zeiten, auch keine festen Laufzeiten. Wir stellen die Sachen online, wenn sie da sind und so lange, wie sie halt geworden sind. Im Moment, weil es bei uns bis vier Wochen in Zukunft soll das wieder ein bisschen zügiger gehen. Also als ich angefangen habe mit dem Podcast, habe ich gesagt, alle zwei Wochen ungefähr. Aber da kommt ja immer noch dieses, dieses, dieses gemeine Ding hinzu, was sich Privatleben nennt und das nimmt ja gerne mal Zeit weg. Und deswegen Ähm, ja, sind es im Moment so drei bis vier Wochen, bis eine neue Folge erscheint. Aber du bist doch Single, da hast du doch Zeit. Ja, Streusalz in die Wunde. Ja, sehr schön. <lacht> gut, gut, dass du es ja. nochmal erwähnt hast. Sehr, sehr gerne, ich bin ja auch Single, mhm. insofern... Äh, Darf ich das? Ich habe da recht zu. Weiß der Showstopper. Ja. Ich gehe dann, ne? Ja, jetzt mache ich nicht mehr mit. Und gehst alleine schlafen. Alleine. Oh Gott, ist das ja. gemein. Ja? Könnt ich mir merke, ja, der, der Raphael ist da, jetzt wird's gemein. Nein. Aber du könntest der, ja noch eine Folge Dragon Ball gucken, dann, wenn du schon der, allein bist. Dann gehe ich halt wieder. Gibt es jetzt wieder Pimmelwitze? Jetzt hat er sich wirklich gemutet. Ja, aber Pimmelwitze gibt es gleich schon noch keine Sorge. Um Pimmel zu sagen, kommst du nochmal wieder, ne? Ja, Moment, wir sagen nicht Pimmel, wir sagen Penis, ne? So viel Zeit muss sein. Wir sind ja nicht ordinär, ne? Richtig. Die was los. Ich mag es Also wir hatten ja gerade den Creamcast mit ihren Pimmel-Ding, siehst du da und. Oh, Hilfe. Ja, um die Uhrzeit darf man das. Deswegen machen wir das ja hier um die Uhrzeit. Also äh, der Max Snyder schreibt gerade auf Twitter, Dragon Ball ist die beste Anime-Serie ever. Herzlich uh, nein. und steinalt und ein lachender Mond. Das würde ich äh, unterschreiben, auch wenn ich so gut ja. wie keine anderen Anime-Serien ja. kenne. Ja. Das, das zeigt aber, dass auch um die Uhrzeit noch zugehört wird, das äh, berührt mich ja jetzt, schicken wir mal, mal Grüße raus auf jeden Fall. Äh, ich hab, äh, äh, äh, selbst, selbst der Twitter-Account von Day of the Podcast hört uns noch. Hab ich grad, der hat ja gerade auch getwittert. Wer hört sich das denn noch an? <lacht> Wahrscheinlich habe ich hier diese Uhrzeit mehr Zuhörer, die mir zuhören, als äh, normal, die meinen Podcast hören. <lacht> sehr ja, gut, Es ist halt auch ein sehr spezielles Thema, das muss man so sagen. Ja, das war mir auch klar. Ja. Ähm, als ich angefangen habe, dass es ein kleiner Spaten-Podcast ist, zumal... Ähm, Ich rausgefunden habe, dass Podcast-Hörer meist sehr intelligente Menschen sind. Danke. Danke. Ich hatte mich vorher nie so im Fandom von Dragon Ball äh, rumgetrieben, hab das dann im Zuge meines Podcasts gemacht, also damit angefangen, mich mal so online in die Communities da reinzuschleichen und das ist erschreckend, was da teilweise für ein Niveau herrscht. Ähm, Äh, im Sinne von also das sind Menschen, mit denen ich mich sozial nicht abgeben würde <lacht> privat ähm, und da ist mir dann auch klar geworden, dass die keine Podcast Hörer sind, das sind dann Leute, die sich irgendwelche komischen Leute auf YouTube angucken ähm, und keine Podcasts hören, deswegen ist unsere Hörerzahl auch ähm, zwar stetig gewachsen und inzwischen höher als ich gedacht habe, aber überschaulich würde ich mal sagen ja, Ich hoffe ja, dass zumindest durch, durch dieses Projekt, was ich hier mit äh, Klaus, dem Martin vom Metacast ins Leben gerufen habe, dass die Podcasts, ich meine mittlerweile sind wir glaube ich, bei elf oder zwölf Stück, die sie hier vorgestellt haben, dass das so ein bisschen äh, das Ganze noch nach vorne äh, herantreibt. Also der Raucherbalkon hat nicht wenig Twitter-Follower äh, und hat auch äh, ganz gute Download-Zahlen und äh, mit Sicherheit gibt es dann auch vielleicht noch den einen oder anderen, der sagt, okay, ähm, Ich äh, höre mir jetzt einen Podcast über Dragon Ball an, ähm, der Name heißt ja nicht, hat er mit hat mit Sicherheit was mit Dragon Ball zu tun oder wo kommt dieser Name her, wo ich immer Spaß halber Kamel sage, das muss ja irgendwas sein, ist das irgendwie, äh, ja, ist das was aus der Serie oder ist das einfach so ein fiktiver Name, den ihr erfunden habt? direkt aus der Serie. Das ist äh, von, von der Hauptfigur äh, die berühmteste Attacke. Also die in, in japanischen Serien, die haben ja die Angewohnheit, wenn sie da irgendwie kämpfen und Attacken machen, dass sie den Namen geben. Und das Kamehameha ist halt die berühmteste Attacke äh, aus dieser Serie. Und äh, da kam halt der Name her. Ursprünglich äh, ist das übrigens auch kein fiktiver Name, sondern es gab einen hawaiianischen hm. König, der Kamehameha hieß. Und ähm, Kami ja. heißt auf Japanisch Schildkröte und da äh, der erste Meister von, von der Hauptfigur äh, damals in, in den ersten Folgen der Herr der Schildkröten war und der diese Attacke erfunden hat, ähm, sollte, musste es halt irgendwas mit Kami sein, weil er halt der... Herr der Schildkröten war und Kami ist japanische Schildkröte. Mhm. Und der Autor hat dann seine Frau, äh, hat seine Frau gefragt, ob sie irgendwie eine Idee für einen Namen hat, äh, hätte, wie man diese Attacke nennen könnte. Irgendwas mit Schildkröten halt. Und, und sie hat gesagt, äh, es gibt diesen hawaiianischen König, der hieß Kamehameha. Und das könnte man doch nehmen. Und dann äh, hieß die Attacke Kamehameha. <lacht> okay, gerade bricht mein Kartenhaus zusammen. Ich war ja immer, war ja immer auf Kamel, weil ich es nicht aussprechen kann. Es ist ja. eigentlich, also so wie es geschrieben wird, wird, wird es auch ausgesprochen. Kami, Hami, H. Ja, Hati, das kannst du ja noch üben jetzt heute Abend. Dann Sag auch. es dreimal hintereinander, dann genau, läuft schnell, es. schnell, schnell. Nee, lass mal, das wird, das, das, das, das wird, äh, das wird gefährlich. Äh, aber zumindest ist das jetzt vielleicht für mich mein Anreiz, mir das zumindest mal anzugucken, Aber ich weiß nicht, ob's, ob's, ob's irgendwie so mein äh, mein Steckenpferd ist. Gibt's das bei Netflix? Äh, bei Netflix gibt es glaube ich ein oder zwei Filme von Dragon Ball, äh, die allerdings nicht wirklich gut sind und nicht repräsentativ für die für die Serie äh, sind, äh, weil das ist äh, von nicht von dem Originalautor, sondern einfach von vom Filmstudio, die da was zusammengeschrieben haben und äh, Ich mache demnächst Raphael, hörst du noch zu? Ja. Der Raphael war nämlich bei meiner allerersten Folge damals dabei und ähm, deswegen habe ich gesagt, der soll für das Einjährige wiederkommen. Und Raphael hat noch nie eine Folge Dragon Ball gesehen. Und mit dem nehme ich den äh, einen der der Filme dran, der damals zum Jubiläum von Dragon Ball entstand, also ich glaube 20. Jubiläum, und der erzählt die. Ähm, die, die Entstehungsgeschichte von Dragon Boy neu, also das, was es auch als Serie gibt, was in, 50 in Folgen waren oder so. Im Schildkrötenkostüm, bitte. <lacht> ähm, erzählt dieser Film halt, halt äh, neu und ähm, den werde ich mit Raffi äh, bekasten und als Jubiläumscast rausbringen. Und wenn du mal reingucken möchtest, äh, bietet sich das ja an, diesen Film vielleicht zu gucken und direkt danach unsere dann erscheinende Podcast-Folge zu hören. Läuft die Serie aktuell irgendwo im Fernsehen? Ich, ähm, äh, sogar zwei der Serien laufen aktuell im Fernsehen. Ich glaube, auf LT2 läuft gerade Dragon Ball, also die allererste Serie. Und ähm, auf Pro7 Max läuft gerade äh, Dragon Ball Kai. Was äh, Kai ist ähm, äh, den großen Boom in Deutschland äh, ausgelöst hat, nur ähm, halt. Neu geschnitten, davon die ganzen filler Episoden. also filler, filler sind, für alle, die es nicht wissen, ähm, äh, Episoden und, und äh, Stories, die halt in die Serie reingeschrieben wurden, um Zeit zu strecken, weil der Original-Manga ähm, halt noch nicht so weit ist von der Zeit her ähm, und damit sie den nicht überholen von der Story her, ähm, werd, wird immer wieder eigenes Material produziert und dann reingebracht in die Serien. Ähm, und äh, deswegen hatte Dragon Boy Z fast 300 Folgen und Dragon Boy Kai, was das äh, damalige Bildmaterial aufgreift, aber halt alles Überflüssige rausgeschnitten hat, rausgeschnitten hat, hat nur 150 Folgen, <lacht> also nur halb so viele. Und äh, Dragon Boy Kai läuft aktuell auf ähm, Pro7 Max in HD und 16 zu 9 und alles, was es damals gar nicht gab bei Dragon Boy Z. Wie viele verschiedene Serien gibt es? Du, du hast jetzt zwei genannt, gibt es noch, gibt's noch mehr? <lacht> Es gibt Dragon Ball, das ist die erste Serie. Dann gab es Dragon Ball Z, das war die Fortsetzung davon, welche aber auch noch auf dem Original-Manga beruhte. Danach gab es Dragon Ball GT. Das war ähm, eine Serie, die ohne Vorlage entstanden ist, nur von, von dem damaligen TV-Sender, der das produziert hat. Ähm, die hat auch nur 60 Folgen oder 64 Folgen ähm, und, und war, hat das Franchise quasi beerdigt, weil sie nicht wirklich gut war. Ähm, danach kam dann Dragon Ball Kai, das Remake von Dragon Ball Z raus und jetzt aktuell läuft Dragon Ball Super seit letztem Jahr. Und die ist wieder äh, sehr erfolgreich, zwar auch keine ähm, Manga-Vorlage, der Autor ähm, der Manga-Reihe ist daran beteiligt und schreibt die Stories als Drehbücher vor. Ähm, dementsprechend ist die auch wieder wesentlich besser, als wie es Dragon Ball GT seiner Zeit war. Ähm, also sind das, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, fünf Serien, die es gibt, plus diverse Filme. Oh, die Technik schreit. Ja, Du kannst dich jetzt gerne noch verabschieden. Ich sage von meiner Seite erstmal vielen Dank. Ja. Ja. Äh <lacht> hat er was gesagt, ist weg, er war weg, hat irgendeiner was gehört? hat man, hat man mich nicht gehört? nein? nein. nein warst du ja. komplett weg, ich muss oh. noch mal, muss noch mal winke winke machen. <lacht> ja, äh, vielen Dank, dass man mir die Plattform hier geboten hat und äh, ich, ich sage einfach mal äh, gute Nacht. <lacht> tschüss.